Szuper, jó, de most akkor azt is felveszi, amit ki okay. Jó, Jó. E, igen, szóval úgy, úgy alakult, hogy megkérdeztem Petit, hogy miért hívott meg tanítani, és azt mondta, hogy szeretnék, ha én tanítanék. Úgyhogy éppen az a nagy szerencsém volt, hogy mai nap a tudatányi gyülekezetbe is soros voltam a tanítással, és hogy megyünk végig a Máté Evangéliumában. A 17. fejezetnek az úgynevezett B részét, ez jelen esetben a 14-estől a 28-as versig jelenti. Ez elég sok vers, de Katabányi e, Gyülekezetben is, talán más gyülekezetekben is sok helyen ezek ilyen ismert történetek. És e, próbáltam, próbáltam egy kicsit ilyen, ilyen a történetekben a Matt szavaival élve ilyen bónuszok, elrejtett bónuszokra ráutazni, úgyhogy fogadjátok szeretettel így ezt a, ezt a bónuszolást. Erre felolvasnám az első 14-től a 21-es versig. Amikor a sokasághoz értek, odament ment hozzá egy embert, érte, borult előtte és ezt mondta. Uram, könyörülj a fiamon, mert holkóros és nagyon szenved, mert gyakran esik tűzbe, gyakran vízbe is. Elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt, ó hitetlen és elfalít nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket, és őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön mentek Jézushoz, és megkérdezték, mi miért nem tudtuk kiűzni. Ő így válaszolt, kisítűségetek miatt. Bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustárnak, és azt mondanátok ennek hegynek, menj innen oda, oda menne. És semmi sem volna nektek lehet ennem. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és bőttegésre. Imádkozunk. Uram, köszönjük, hogy a Teigéd az működőképes. Uram, kérlek áld meg ezt a mai üzenetet, állj meg az én agyamat az itt ülők szívei, Uram, köszönjük, hogy Te szólsz hozzánk, köszönjük, Uram, az, hogy te, te neked fontos, hogy milyen a mi hitünk, hogy hogy állunk veled mert szeretsz minket, és gazdagunk, meg akarsz ajándékozni. Amen. Köszönjük. Szóval egy kis hitkérdés. Nem tudom, hogy gondolkodtam rajta, és elkezdtem gondolkozni, Történnek-e ma csodák egyáltalán? Működik-e, működőképes ma, vanasság a kereszténység? És e, ugye Jézus arról beszél, hogy egy kis, pici mustármagnyi hit, nagy hegy, és a pici, ha van, ez a kis mi hit, akkor a hegy az a megy. E, azóta sem néztem utána, hogy e, volt-e valamilyen fajta földrajzi táj átrendeződés annak a hatására, hogy nem valaki mondjuk felrobbantott egy hegyet, vagy valami baleset, nem tudom mi volt, hanem azért, mert, mert valaki imádkozott egy hegyért, hogy akkor az ne legyen ott, hanem amott legyen, és akkor az a hegy nem ott lett, hanem ott lett, és akkor mondjuk egy új tér, van egy régi térkép, van egy új térkép, és akkor lehet látni, hogy ugye, na mindegy, szóval, vagy éppen, ha viccesen szoktam mondani, hogy ha azt akarod, hogy sikeres legyen az ima életed, akkor imádkozz azért, hogy a hegyek ott maradjanak. És akkor sikeres lesz az ima életed. És akkor ez így felveti bennem a, felveti bennem a kérdés, hogy működik el kereszténység, hogy nem kellene egyszerűen... Ha csak ezekre a dolgokra nézzünk, ugye Jézus megmondta hogy hegyeket, és azóta sem mentek arrébb a hegyek, tehát működőképes, így nem lehet, hogy akkor lennénk tisztességesek, ha megfognánk magunkat, felállnánk, és azon nem mert ugye megmondta a mi mesterünk, és nem, nem látunk ilyeneket. Tehát Isten nem csap be minket, benne nincsen semmi hamiság, ő a világosság, akkor valami másnak kell lenni itt. Ugye Jézus, aztán még ö, olvasok egy-két ugye azt mondja, hogy ö, akik ö, pedig hisznek, azokat ezek a jelek követik, az én nevemben ördögöket üznek ki, új nyelveken szólnak így gyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat hisznak, nem árt nekik, betegekre tászik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. De ez már nem olyan, mint a helyben, én azt mondom, hogy viszonylag, viszonylag úgy ö, kevés ö, ilyen megtapasztalás van. Vagy Jézus azt mondja, hogy ö, aki hisz én bennem azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, a nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy itt tessék az atya a fiúban. Amit csak kértek az én nevemben, megteszem. Ugye, ö, olyan sok, sok esetben azt gondoljuk, hogy akkor hogy valami nem működő dologról beszélünk itt. Ugye, és persze nyilván ezek csak egy kis ilyen fel, feldobott labda, amit viszonylag majd talán könnyű lesz elkapni, leütni. Uh, hit kérdésekkel kapcsolatban uh, jöttem ma így hozzátok igazából. Uh, Ez felcsigáltott engem, amikor Jézus azt mondja, a kicsi miatt nem sikerült valamit megcsinálni. Nem sikerült egy ö, démoni léleknek parancsolni, és kiparancsolni őt ebből a megszállott gyerekből. De egyáltalán hol vannak azok a dolgok, mik azok a dolgok, amikbe én hihetek? És, ö, két igényt olvask, az egyik a 37. Zsoltárból azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kérdéseit. Hagyd az úra utadat, bízzel nem erőt munkálkodik. Vagy János első János levélben van benne szerelmeink, ha pedig szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Vagy ugye talán sokak számára ismerős, hogy az Úr félelme fél a bölcsesség kezdete. És akkor itt, ahogy készültem az első ilyen, Istenek első ilyen intése az volt, hogy figyelj, oké, okay, keresd azt, hogy miben lehet hinni, de keresd először azt, hogy kiben igazándiból. Ezek az igék, ugye, ha gyönyörködj az úrban és megadja a szíved kéréseit, ez azt mutatja, hogy egy harmónia Istennel, egy. Kifejezetten jó kapcsolat Istennel. Isten, Tudnunk kell, hogy ő az apá, mi atyánk, aki szeret minket, és hatalma van, és nem egy, nem egy ilyen, ö, ilyen ö, csodatévő gép, ugye, hogyha így vagy úgy imádkozom így kezdem az imádságot ezeket a szavakat, vagy ezt a hangerőt használom, akkor, akkor, akkor ez egy sikeres dolog lesz, mert annak a végénnek a hitem a jó minősége miatt, vagy megfelelő mértéke miatt, ott majd mozdul. Fontos látni, hogy Isten az, aki képes előhívni a holtakat, a nem létezőket, ugye nem létezőkből létezők létrehozni. Tehát az első kérdés a, nem is az, hogy miben hihetek, vagy milyen ö, dolgokig terjed el a, a lehetőség, hanem az, hogy ki az, aki alapja az egész ö, hitemnek. Aztán ö, persze felsoroltam azokat, hogy ö, biztos van sok minden, teljesítővény nélkül, hogy milyen ö, dolgokban hihető, és ami ö, az egyik kulcs szó, hogy abban hihetek, hogy beteljesül, amit Isten megígért. És az Istennek az ígéreteiben biztos lehetek. Egy ilyen, talán nem a legszerencsésebb kifejezés, de jó értelemben véve, Isten szaván fogható az ígéreteivel kapcsolatban. Azért, mert igaz és, és tiszták az ő kijelentései. Milyen ilyen ígéretek vannak? Vannak személyes ígéretek. Ugye, Ábrahámról ír, hogy sok nép atyjává tettelek, mert hitte, mármint Ábrahám, hogy Isten megelezeníti a holtakat, és létrehívja a nemlékezőket, reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott, ennyi lesz a te magod. Ez egy konkrét személyes ígéret, és van ilyen manapság is, egy minden, szerintem minden hívő életében itt gyorsan három olyan dolog az, amire nagyon kell ö, figyelni ezekkel kapcsolatban, hogy ugye, ezek nem általános ígéretek, hanem személyre szabott ígéretek. Az első nagyon fontos dolog, hogy el kell kérni mában Istentől. Jó kapcsolatban kell lenni Istennel. Tehát az a bizonyos gyönyörű hogy az Úr van, megadja a szívet az egy ilyen jó kapcsolat Istennel. Megértem, hogy mi az Ő akarata, és ö, kezdem érteni, hogy merre vezeti Ő az én életemet. Nagyon fontos dolog, hogy megismerjenek őkben saját magamat, is. el tudjam dönteni azt idővel, ismerjen magamat, mint ugye a rossz pénzt, hogy mi az, ami az én vágyam csupán, és mi az, ami tényleg Isten akarata, tényleg Isten akarja megadni. És hogy Ábrahámtól megtanulhatjuk, hogy nagy, nagy türelemre van szükség a személyes ígéretekkel kapcsolatban sok esetben, nem azonnal teljesednek, teljesedben dolgok, amikor Ábrahám a kijelentést kapja az ő, utódairól, utána, hogy megszületik a fiatalán, ilyen 10 év, körül 8-10 év telik el, tehát nem kevés idő. Akkor ott van a, ezek voltak ugye eddig a, a személyes ígéretek, a személyes életemre vonatkozó ígéretek. De például egy-két példa ezzel kapcsolatban, hogy ugye a, a, a fiataloknak, hogy lesz-e házastársam, nem lesz házastársam, vagy ha már ugye, előtte áll a párvárasztásnak, akkor, akkor ki az, és bizonyos legyek abban, hogy ő vagy éppen, talán itt, de nálunk is a katabályi gyűlökezetben is ez egy aktuális kérdés. Isten, vajon megáll minket ezen a helyen? Hogy amikor két kezemen, egy kezemen tudok számolni, nem a számrendszerben működnek a vasárnapok, akkor sokszor is. Ahhoz, hogy lássam, hogy tényleg jó helyen vagyok, abban egy bizonyosság kell, és egy jó kapcsolatban ezt Istentől, ezt Isten ki tudja formálni. Ha valóban tényleg, persze, azon a helyen kell lennem. Vagy a bölcsesség, kérhetek Istentől bölcsességet. Azt mondja Jakab, ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, én ilyen vagyok, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szembehányás nélkül ad mindenkinek és meg is kapja. Ez itt a dolog szerintem, hogy kérhetünk Istentől bölcsességet. Vezet a gondoskolás, így szintén Isten ígélt meg. Azt mondja Máté Jö. evangélium a hatodik fejezetében. ne aggódjatok tehát, és nem mondjátok, mit együnk, vagy ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra, mindezt a pogányok kérdezhetik. A ti mennyi adjátok, pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az Isten országát és igazságát. És ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ez eszembe jutott, még, pedig nem is véletlenül, vagy nem is ilyen elméleti szinten csupán. Egy nagy városban voltam, ahol jöttem ki egy helyről, és haza kellek jönnöm még aznap, és e, GPS beindítom, és a GPS-em az jó fél óráig semmilyen sziklát nem kapott, és e, nem ismertem azt a helyet, ahol voltam, tehát valahogy csak így elindultam, és azt mondom, majd a GPS-em e, életre kell, és majd majd mutatja az utat. Hát nem. Tehát nem. Volt ilyen a GPS-em, és már nagyobb, nagyon, egyre, egyre rosszabb helyekre mentem, tehát ilyen 30-as zónába. Én, hol lesz itt a autópálya, hol fogok én ki kell eredni, egyre több ilyen fekvő a stb. És ö, imádkoztam, hogy uram, nem, szerintem erről a helyzet. Erről beszéltél, amikor kérjem és adatik, mert szükségem van rá, és te megígértett, hogy gondoskodj, stb. Erre befutok egy sorompó előtt. Jön egy hosszú vonat, stb. Imádkoztam, uram, hát, hát akkor is én kértem, hát most fel a sorompó, ott volt az autópálya, hogy. E, teljesen jó volt a dolog. E, én, én hiszem azt, hogy, hogy Isten képes gondoskodni, nem szabad és nem jó dolog, Fortat üzni belőle. Tehát mire gondolok? Ha tényleg igazi jó kapcsolatom van Istennel, akkor nem mondom azt, hogy hát Isten te megígérted, és ennek akkora item van, meg magamnak is és másoknak is ezt bizonyítani akarom, fáj a fogam, és Uram, kijelentem, hogy hitáltal meg fog gyógyulni a fogam. Na, Isten a, a fogorvos. Na most. Ez szerintem ezek tök egyszerű dolgok. Tehát ha fáj, fogad, menj el az orvoshoz. Ez, ez, ez. Ugye olvastam egy olyan ö, dolgot, hogy egy fickó, ö, tíz évig imádkozott azért, hogy az, borzasztóan a fogad tíz évig, hogy Isten gyógyítsa meg, és hiszem azt, hogy és meggyógyította őt Isten, és hiszem azt, hogy egyedül azért gyógyította meg Isten ezt az embert, mert Isten látta, hogy Annyira hülye. <gül> <gül> és, és, hogyha, és hogyha nem gyógyítom meg, ez, ez, ez, ez kitér a hitérből. Ez, ez, ez és, és hiszen az, hogy Isten gondoskodáson áll, persze így működött ezen a hogy is mondjam, furcsa módon, alapvetően vannak dolgaink, amiről képesek vagyunk gondoskodni. Ugye az igében az áll, hogy szabadok vagyunk arra, hogy keressük Isten országát, mert majd Isten viszont betölti, tehát ilyen csereként betölt ö, szükségeinket. De persze mondom ez a titkus példa, hogyha valami ott van előtte, és, és tehát egy pohárvizet kell, akkor ne menj oda a csoporthoz. Tehát akkor, akkor ezek, ezek egyszerű dolgok, tehát ne, ne bonyolítsuk az életünket, ne, ne szomorítsuk Istent. Istennek egész határozott ígérete van a meggazdagodásra. És ö, milyen értelemben persze a filippi 4.19-ben az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteteket az ő gazdagsága szerinti dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Tehát ugye nem a pénzről van szó, hiszen ugye azt is tudjuk, hogy aki meg szeretne gazdagodni, annak elég nehéz dolga van, mert ugye az belefogás mindenféle. Kísértésben hát nyilván nem erről van szó, viszont Isten gazdag, hatalmas, be tudja tölteni a mi szükségeinket. És ezt megígérte Isten. Úgyhogy ez egy jó dolog, hogy, hogy ebben a bizonyosságban élhetünk, hogy Isten gondoskodni fog rólunk. Amikor úgy gondoljuk, hogy igen, ez a helyzet, és, hogy gondoskodni fog Isten, de mégsem teszi, akkor ugye vissza kell ugranunk az első pontra a kapcsolatra Istennel, mert lehet, hogy Isten valami ami ki akar akkor formálni. Tehát ez nem egy ilyen kitérő most a tanítónak, hogy hú, hát persze vannak olyanok, hogy nem mindig minden adatik megtetek, akkor kell valami okot találni, de tényleg ez az oka, hogy ha valami nem adatik meg, akkor ott azonnal vagy egyáltalán nem, akkor, akkor mehetek Istenhez keresni azt, hogy mi az, amit ő ki akar formálni, ha egy, egy lehetőséget vagy egy ajándékot, hogy akármit elzár, éppen akkor előlem. Ugye ezt a magák, maguk az ajándékok és a csodatévő erők is ilyenek, amire ígéretek van Istennek, ugye? Tehát Jézus is azt mondja, hogy bennem tisznek azok, az ezek és ezek a jelek kísérik, ugye, Öröket üznek ki, betegeket gyógyítanak, és ez ma is működik. Metpászkodunk, egyszer beszélgetett valakivel, és eljutott odáig a beszélgetés, hogy, hogy egyetlen volt, hogy itt egy megszállottság esete van, hogy egy konoszlélt tartja fogva azt az embert, és ezért vannak azok a problémák, ezért vannak ö, azok a ö, akadályok az ő életében, és ö, akkor, akkor ő Istentől megkapta az, hogy figyelj, mondd a léleknek, hogy menjünk ki. ki. mondta a léleknek, és kiment. Tehát ö, nyilván ez most ilyen bagatell módon talán nem szabadna ezt így mondani, de, de erről van szó, hogy Isten, Istennek Istennél annyival alacsonyabban van az ember, és annyival alacsonyabban vannak mindenféle konosz lelket, hogy hogyha Isten kérjük, akkor ő meg tudja ezeket is adni. Vagy a gyógyítás, nem tudom, hogy mennyire gyakorlat gyülekezetekben vagy éppen a saját életünkben, de ugye sokszor elfelejtjük a Jakabat, legalább az a 14 azt mondja, de azt mondja a Jakab, hogy ha valaki beteg, akkor hívja, hívassa magához a, a gyülekezet véneit, és ugye nem csak a betegsége, de még a bűnkérdései is megoldódnak az ilyen embernek. Tehát Isten egy csomagban tökéleteset készít elő. Tehát ezek az inkérletek. Aztán utána ö, egy nagyon fontos dolog a hittel kapcsolatban, hogy... hogy talán a Mustármak az egy, azért is jó példa, mert ott, ott ugye nem a mustármagnak a fizikai mérete a lényege, hanem az, hogy az egy működőképes dolog. Tehát ha kellettem a Földbe öntözöm, akkor az különböző, nem voltam se a biológiai, mert mindegy. Szóval ott elkezdenek egy bizonyos folyamatok elindulni, a végén egy, ebből a pici magból egy nagy szinte fa, kerekedik egy hatalmas ilyen nagy kiteredélyes bokor, olyan, hogy itt a madarak is ott elkezdenek még beköltözni. Ez azt jelenti, hogy ez egy működőképes dologról van szó, és a hit életünkben egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak elméleti síkon maradjanak meg, ne csak könyvekben, ne csak a fejünkben, hanem igenis álljunk rá, és tegyük, formáljuk gyakorlattá a hitkérdéseket. kérdéseket. Jakab, ugye, ennek az első répése igazán maga a bizonyossága. Jakab úgy folytatja a, azt az igyét, ugye ahol a bölcsesség kérésére bíztat, azt mondja, hogy de hittál, kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hullám, amelyet a félsolda ide hajt, ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az úrtól. Vagy ugye Ábrahámról halljuk, olvashatjuk azt, hogy amikor arra gondolt, hogy százestben nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy száz esztendős révén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét nem volt a kétségbe hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben, megerősödött. Dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt a erről, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Tehát ez a bizonyosság, ez, ez egy érdekes kérdés. Ez, ez, talán érdemes mindig feltenni azt, hogy mennyire vagyok én bizonyos abban, hogy Isten meg tudja tenni azt, amit kérek tőle. Lehet a hitet fejleszteni, és ez nem egy ilyen menedzsertréning vagy a de tényleg, amikor Jézus ugye arról beszél, hogy ha csak akkora volna egy mustármag, ugye akkor, akkor arról beszél, hogy hát tulajdonképpen múlik rajtunk. Ez érdekes kérdés, tehát múlik rajtunk, mert felszólításként hangzik ezt a jön. Az első ilyen hitfejlesztő lehetőség az IMA. Uh, a Lukács evangéliumában van itt az andy benne az a rész, amikor ugye a tanítványok nem tudják meggyógyíteni ezt a fiút, ez az apa uh, elmondja ezt ugye Jézusnak, és akkor azokat a szavakat használja, hogy ha valami módon lehetséges, akkor, akkor uh, gyógyíts meg, és akkor azt mondja, hogy Jézus valami módon lehetséges, hát minden lehetséges annak, aki hisz, és euh, erre az apai, hogy felismeri ezt a dolgot, és azt mondja, hogy hiszek uram, segíts hitetlenségemben. És ez a, ez a kis toldás hozzá, a segíts hitetlenségemben, hogy ez egy jó dolog, hogy a hitet nem magunkba kell kifejleszteni, generálni, vagy módszereket alkalmazni, hanem nem csak euh, kifejleszteni, úgymond előállítani, hanem, hanem Istentől lehet kérni. Ez egy jó-jó példa erre, hogy... A hitet lehet kérni isten A bizonyságok, a másik ilyen hitfejlesztési lehetőség, milyen bizonyságok? Egész a saját életemben. Ugye az ige felszólít arra, hogy hogy e, lehetne mutatni, és ne szeredd el, hogy mennyi jót tett veled. Ugye azért, hogy, hogy emlékezzek arra. Sokszor én kerülök olyan pontra, Uh, amikor már Isten egyszer ugyanolyan vagy nagyon hasonló helyzetben megsegített és átvitt a helyzetem, mikor egy hasonló helyzet elé kerülök, akkor megint megint elkezdek uh, uh, meginogni, pedig már ott volt egyszer korábban az életemben. És milyen jó dolog az ilyenre visszaemlékezni. vagy éppen mások életében, a Bibliában, uh, de akár ezért szoktam mondani, hogy a hogyha vagyunk, akkor nagyon jó dolog, egy egészséges dolog. Bizonyságot tenni arról, még ha nem is így dedikáltam, valaki kiállja az egész gyülekezet elé, de akár, hogyha csak beszélgetünk, és jók azok a bizonságuk, hogy mások életében, a környezetben, az ismerőseim, keresztény ismerőseim életében, Isten milyen, milyen dolgokat végzett el. Tamás, apostol... E, jut ugye ilyenkor eszembe, aki e, nem látta Jézust, és elmesélik neki, a feltámadt Jézust ugye nem látta, nem volt éppen ott, aztán utána elmesélik neki, hogy itt volt Jézus megjelent, ugyan már hagyjatok ezzel, ez marhaság. És ugye Jézus külön neki megjelenik, hogy, mert ugye mondja Tamás, hogy ha, ha ö, nem tehetem be az ujjamat, nem érintettem meg a sevét, nem tehetem be az ujjam az oldalába, akkor hát ezt nem hiszem el, és Jézus kifejezetten megjelenik neki, csak neki, hogy figyelj, tedd ide, tehet ide a... És megtapintja Tamás, és azt mondja neki Jézus, hogy láttál, és hittél boldogok, akik ö, nem látnak és hisznek, de én azt mondom, hogy hogy én ilyen Tamás vagyok, és, és Tatabányi gyülekezetben is mondtam, és te körülbelül, hogy most a is, is taníthatok, majd most akkor nekem is mondom, mert nektek is mondom, hogy, hogy én, én nekem jöhet, nekem jöhetnek ezek a dolgok, jöhetnek az ilyen bizonyságok, mert én egy kicsit olyan vagyok, mint Tamás, hogy, hogy akkor kapok erőre a hitelben, amikor látom második életében is, hogy, hogy milyen bizonyságok vannak, és hogy mi Isten. És a harmadik fejlesztés lehetőség ugye az a, az a gyakorlat. Tehát, hogyha ha, talán ez egy jó gyakorlat volt nekem ez a GPS-es dolog, hogy ott percenbe jutott az, hogy, hogy na most, ha így állok erre az ígéretre, és azt mondom Istennek, hogy Uram, tesz meg És Isten tök jó ütembe válaszolt, mert meg is adta. Tehát, és ennél, ennél biztos, hogy, hogy mondjam, ez ilyen kis bagatel például ezzel kapcsolatban, a hittel kapcsolatban, ennél biztos sokkal erősebb bizonyságok is vannak azzal kapcsolatban, mondjuk, hogy valakinek el, elhívása van egy helyre, és hogy, hogy ott hogy mert lépni, mert sokszor, Sokszor egy gyülekezet létrehozása, építése, az nem úgy működik, hogy már ott a gyülekezet, és akkor oda megyek, elmegyek, hanem, hanem lehet, hogy ilyen vagyok az első, és, és sokáig nem is lesz más. De az a lépés arra szükségem, vagy Istennek abban a helyzetben úgymond csúnya, szüksége van rá, persze nekem van rá szükségem, de a gyakorlat. Tehát egyszerűen az, hogy, hogy merjünk... Nélünk lépni, hittel lépni. Még egyszer ugye nagyon fontos, hogy tölködt a hogy abban a helyzetben meg egy olyan hitben, egy olyan dologban való hit, amit magától Istentől kaptam meg az ő vele való jó kapcsolatban. Gyorsan olvasom tovább a nem vagyok ugye hosszú, remélem. Már, már nem lesz hosszú. A 22-estől, Máté Bangléum 17, 22 és 23-at olvasom. Amikor újra együtt voltak Galileában, így szólt hozzájuk Jézus. Az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ekkor igen elszomorodtak. Nem tudom, mennyire tudjátok így a, a zsókat Ugye a tatabányán megkérdeztem, hogy vajon, én elgondolkodtam azon először, hogy ez, miért szomorodhattak el, melyik kijelentésén Jézusnak. <gül> Ugye nyilván azon persze, hogy, hogy, hogy, hogy olyan szituációban van ez az egész történet, amikor Jézus és a tanítványok egy sikersztori közepén állnak. Bárhova mennek a Galilei tenger, környékén pár az ember ember rögtön megjelenik, betegeket gyógyítanak, népszerűek. És akkor Jézus egyszer azt mondja nekik, ez már a második alkalom egyébként, azt mondja nekik, hogy figyeljetek, nekem föl kell menni Jeruzsálembe, és engem ott meg fogom ott De föltámadok. És nem értik, de az első Gondolt ezzel kapcsolatban, hogy viszont Jézus nagyon jó vezető, nagyon jó pedagógus, ő nem titkolózik, nem fejti ki bőven az információt, nyilván még ezt se tudják egyébként fölfogni a tanítványok, és azért jók ezek a tanítványok, mert én sem tudtam volna valószínűleg felfogni akkor, mert olyanok, mint én, és... de Jézus megfelelő időben ad egy információt, egy korrekt információt, felkészíti őket. és kicsit, kicsit uh, talán kis ábrándító ez nekik, tehát hogy elszomorodnak az azért lehet, mert ugye a kereszténység az uh, nem csupán Isten áldásairól szól, de nem csupán a, a jó dolgokról szól, mert a kereszténységünk szól a szenvedésről és szól a nehézségekről is. Ugye a, a romai levélben uh, Olvasható a hatodik fejezet harmadik verse, vagy nem tudtátok, hogy mi, akik Krisztusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. Ez egy érdekes kérdés, tehát hogy, hogy mi nekünk nem csupán az örök élet jutott, nem csupán Isten áldásai jutottak a Szentlélek, ugye akivel betöltekezhetünk hanem jutottak Jézus szenvedéseiből. Ugye, ő megmondta nekünk azt, hogy ezen a világon nyomorúságunk lesz, hogy ahogy őt gyűlölte a világ, ugyanúgy fog minket is gyűlölni a világ. És a kereszténységünk az nem egy egyszerű szabadidős tevékenység, tehát azt mondom, hogy mit tudom én, vasárnap délután vagy délután, amikor összejövünk, keresztény vagyok, este vagy reggel amikor olvasom a Bibliámat, tartom a csendes időmet, akkor keresztény vagyok. A kereszténység az egy teljes idős elhívás, egy megváltozott élet, egy hovatartozást jelent, mégpedig Istenhez való tartozás jelent, jelenti azokat az áldásokat, amikben részesülünk, de jelenti azokat a szenvedéseket is, amik Éri ki Jézust, és nem játszásdiból, amíg az az igaziból, tehát az egy igazi dolog. Élesben meg a dolog. Egyébként egy pozitív példa, ugye Péter az egyik ilyen kijelentésénél Jézusnak, az első kijelentésénél egyenesen azt mondja, hogy Uram, ez nem történhet meg vele, te, te nem hallhatsz meg. És ugye akkor neki Jézus, hogy, hogy de neki ugye sátánnak, hogy távozz tőlem sátán. Tehát hogy Péter teljesen más állásponton <tom> van, vagy teljesen más álláspont keríti hatalmába. Viszont az új emberet Péternek megérti azt, amikor már sok éve apostol, és eljön az ideje, hogy Isten magához vegye. Ugye az üldöztetés folyamatosan őről azt tudni, hogy feje lefelé feszítették meg Pétert. <tom> Addigra megértette azt, hogy, hogy ennek be kell következnie, de azt is jó, szeretem ilyen szempontból, hogy kedvencem a Bibliában Péter azt mondja, hogy ő nem akar úgy meghalni pontosan, mert Jézus mert nem miért Dóra, tehát ő fejre lefelé feszítsék meg. Tehát addigra Péter nagyon is jól megértette, és Isten adja ezt a dolgot nekünk is, hogy megértsük azt, hogy, hogy hogy ez nem egy, nem egy ilyen keserű dolog részesülni Jézusnak a sorsából, hanem, ez egy, egy csodálatos dolog. Mert egy csodálatosabb mennyei hívás vár, ugye, hogy a végén mondja, hogy a harmadik napon feltámad. Tehát Isten, Isten történet az egy jó történet, egy happy end történet, és ebbe lehetek ott. Olvasnám tovább. Templomadós történet. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték és megkérdezték tőle. A ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. Mikor bement a házba, Jézus megelőzte és így szólt. Mit gondolsz, Simon? A földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót? fiattól -e vagy az idegenektől? Miután így felelt, az idegenektől. Jézus ezt mondta neki. Akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesz be a horgot, és fog ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt. Vet ki, és adod a nekik értem és érted. Templomadó. Kapernaum, vidéki város. A templomadónak a lényege az volt, hogy a Jeruzsálemi nagy templom, ellátására, fenntartására, az ott lévő rendszer üzemeltetésére szedtek úgynevezett fejenkénti pénzt. Ez egy ilyen úgynevezett két rahma volt az egyénre szabott díj. Be ugye a városba, és hát ugye jönnek a templomadó szedői. Nagyon hasonlóan azokhoz az adószedőkhöz, akik ugye a római császár számára szedték az adót, Hát az akkori ember a élet úgy, hogy, hogy, hogy jönnek a császár emberei, elteszik ők is a pénzt, jönnek a papok emberei, elteszik ők is a pénzt. Szinte Péter akár mondhatta e, ilyen automatikusan is, hogy ez egy kialakult rendszer, hát most persze, befizetjük, hát ő is be fogja fizetni. E, Jézus mégis megállítja Pétert. De befizeti egyébként Jézus, mint ahogy a történetből látjuk. De megállítja, elé szalad, ugye ez egy, ez egy olyan jó történet. Péter lendületben van. Péter lendületben van. Ugye, megyünk, ha valaki, valamelyik felettünk uralkodó hatalom pénzt, kérem, befizetjük, és éljük a kis életünket. És valamit Jézus tanítani akar neki, úgy írja az, hogy elé megy. És... Jézusnak ez, az egy, ez a szíve, hogy, hogy álljunk egy pillanatra, és valamit tanítani akarott ennek az embernek. Egy időt és energiát szára elé, meg ugye fel meg kell gyorsítani a, a, a testét az embernek olyankor, meg kell állni egy pillanatra. Nem intézzük el ennyire egyszerűen ezt a dolgot. Megállítja Pétert. És valami érdekeset tanít Péternek ugye felhívja a figyelmét arra, hogy az uralkodók szednek pénzeket. És e, ugye az időben az adókat e, a megszállt területek lakosságától e, szedték be, akik e, a maga az uralkodó néphez tartoztak, akire ebben az esetben a rómaiak, ők, nekik nem kellett ezeket az adókat befizetni, viszont a megszállt területekről be kellett fizetni. És egy kicsit hasonló... E, Érzés alakulhatott ki a templomadóval kapcsolatban is, hogy az be kell fizetni a népnek, és az, az a vallás, ez egy ilyen, ilyen adófizető emberekről szól, meg néhány papról, akik szerencsés kiválasztottak, ott fenn uralkodnak. Jézus megállítja és megmutatja egy Isten milyen összed is, hogy, hogy ugye... Az, már még a római császára is jobb ilyen szempontból, legalábbis ezt mutatja, legalábbis a világi császárok, hogy ők, ők se szedik be a, a sajátjaitól, csak a, csak a megszálltaktól, az idegenektől. És ez a halas példa, ez annyira, annyira idős, mert nagyon egyszerű módon, ugye Péter a, a halász, ő ugye már csak tudja, hogy hogy kell egy holgocsánni, egy halat kifogni, és ennek a halnak a szájába, helyezni Isten el a pénzt. És ez egy jó példa, mert, mert megmutatja ezzel Jézus, hogy Istennek egyrészt hatalma van bármilyen pénzt bárhova, bármikor tenni. És az az ezüst pénz, arról kell tudni, hogy az az ezüst pénz pont, pont annyi volt, az a négy drachmás értékű pénz, mint amennyit két emberért kellett fizetni. Se több, se kevesebb. Pont akkor, pont annak a halnak a szájában. Tehát Isten meg tudja pont adni, mert Istennek hatalma van. Egyrészt. Másrészt pedig Isten szíve más, mint a templomadó rendszert üzemeltető papok szíve volt. Isten a mi atyánk. Ő bennünk fiakat lát. Ő az abba, az atya, és nem nem adófizető polgárokat lát, és amely gyülekezet, vagy amely egyház úgy működik, hogy, hogy a pénz beszedése a tagok és a tagok tizedeinek számlálása és Az nem, nem, nem, nem érzem azt, hogy ez teljesen Istennek a szívelenmesét fogalmazunk, hogy ez nem Isten szíve. Isten szíve az, hogy adjon nekünk, és az adakozást is, amikor a adakozásról van szó az ígérben, akkor, akkor egyrészt az határozza meg, a szeretet határozza meg, egyrészt ugye az, hogy ne legyenek mondjuk a belül se szűkölködők, se bővölködők, másrészt pedig, hogy, hogy Istennek hatalma van arra, hogy ha valahonnan kimegy, akkor oda kerüljön helyére. Mire gondolok, Malkiás könyvében van egy ilyen ígéret, hogy tegyétek próbára, erre. engem azt mondja Isten, hogy, hogy hozzátok be a tizedeiteket a, a, a csűrömbe, és én majd gondoskodok esőről, gondoskodok termésről, stb. Ez igaz az adokozásban is. Isten meg akar minket tanítani arra, hogy ne megtartogassuk a kis pénzünket, de lehet akár idő is, energia is. Ugye a mai világon még sokszor pénzzel könnyen intézünk el dolgot az időn meg az, hogy energiát fordítsak valamire, az, az már néha nehezett. Na mindegy. Tehát, hogy, hogy ezzel ne szűkölködjünk, mert Isten ad helyére. Istennek hatalma van helyére adni. Tehát, hogyha mi kiadunk, akkor Isten tud, tudja pótolni. E Itt is igaz az a megállapítás, amit ugye erről már Mondtunk, ha mégse tenné, akkor ott és úgy, ahogy mi ezt elgondoltuk, akkor kérdezzük Isten, menjünk vissza a, a, az Istennál való kapcsolatban kapcsolatba, mert, mert akkor ott valamint majd fog nekünk adni Isten. Szabadok vagyunk tehát keresni Isten országát. Szabadok vagyunk, szabadok vagyunk Isten, a szeretett kapcsolatban lenni, szabadok vagyunk arra, hogy ebből a szeretett kapcsolatból, ha megértettünk valami ígéretét Istennek, akkor ráállni erre az ígéretre, és hittel el lépni. Szabadok vagyunk adakozni, tudhatjuk azt, hogy Isten, amikor adakozunk, akkor Isten nem szegény, egy hatalmas király, akinek mérhetetlen rengeteg pénze van, de meg akar ezt tanítani, hogy, hogy ne az anyagiak, hanem a az ő országa legyen fontosabb. Sokszor talán ez az adakozás egyik lényege. És meg akart tanítani arra, hogy, hogy szeretettel tegyem az adakozást. Istenemmel való, szeretett kapcsolata az alapja mindennek. Jó, jó ez a hal, tényleg, hogy a végén ott van a szájában ez a pont annyi pénz, pont akkor a pénz, Isten gondoskodik. Visszatérve egyébként a, a, a hit kérdésre, hogy amikor a tanítványok kérdezik, hogy, hát, hogy miért nem tudtuk ezt megtenni, és Jézus válaszol nekik, hogy hát a kisítődéségetek miatt csak így bátorítanál benneteket, hogy, hogy így keressétek Istent az ilyen hitfejlesztési kérdésekben, mert, mert Isten, Istennek fontos az, hogy, hogy mi hogy a teljességével el tudjuk venni azokat az áldásokat, amiket elkészített számunkra. És... Hogy a mi hitünk, a, a mi kételjeink, tudatlanságunk, az, az ne legyen akadály ebben. Úgyhogy keressük Istent. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked azt, hogy te magad fetsz meg minket sok esetben, hogy, hogy a hitünk nem működik meg nem értünk Téged. Jézus, köszönjük azt, hogy, köszönjük azt, hogy neked gondot van arra, hogy, hogy mi nekünk úgymond sikeres, hívő életünk legyen, hogy működő képesítünk legyen. Uram, kérünk Téged azért, hogy, hogy mutass meg az életünkben azokat a pontokat, Uram, ahol ahol nem értjük a Te akaratodat. Vóny közel magadhoz minket, Uram, hogy, hogy egyre jobban lássuk, hogy merre vezeted az életünket, akár részlet kérdésekben is. Uram, taníts meg minket megkülönböztetni a, a, a, azokat a dolgokat, amiket Te ki akarsz rendelni nekünk azoktól, amik, amiket már tulajdonképpen kilendeltél, és Taníts meg minket, Uram, hittel állni a te ígéreteidre, ha akár olyan dolgokról is van szó, mint a gyógyítások, mint a témoni lelkek kérdései. Uram, köszönjük, hogy a te kezed nem rövid, te nem vagy gyenge. Köszönjük, Uram, azt, hogy... És a te ígéreteid azok nem jártak le. Uram, köszönjük azt, hogy ráállhatunk ezekre. Jézus... És csak így kérlek a, a, a, az önmagunk odaszámlásáról, hogy te megmondhatod, hogy Jézus Jeruzsálembe, és meg fogsz öletni. Uram, tudjuk azt, hogy hogy kereszténységünk az, az egy komoly dolog. Jézus, adj egy készséget belénk, Uram, hogy, hogy ne csak a jót vállaljuk, hanem vállaljuk a teljes teljes közösséget, Uram, Te veled. Jézus, és köszönjük a te gondoskodásodat, köszönjük, hogy Te megtanítasz minket adakozni, Te megtanítasz minket arra, hogy milyen a Te szíved. Uram, hogy Te nem akarod -e elvenni a pénzünket, hogy te nem, te nem ilyen üzletegyházat akarsz létrehozni, Te meg akarsz minket tanítani, Uram, arra, hogy hogy, hogy, hogy rendelkezzünk Boracsán azzal a, azokkal a javakkal, hogy azokkal a javakkal, mikor adjunk, hova, mennyit. Uram, kérünk ezekben a kérdésekben, vezess minket. Uram, Jézus, ki a gyűrű gyülekezetet. Uram, köszönjük ezt a várost, és adom, hogy uh, hogy nagy, nagy legyen a te neved Győrben. Kérlek meg az Ittán gólgott a gyülekezetet, és állj meg minden olyan gyülekezetet, ahol a te ígéret hirdetik Úr Jézus ad, hogy erőny, több ember megismerjen téged Győrben. Uram, vigyázz Peti-ekre az úton, és uram, csak kérlek meg a, a mai estét Peti miatt is, meg, meg, meg azok miatt tudom, akik Elkészítettél ma este egy üzenetet ott öm, testen, kérlek téged oda meg az Úr Jézus Krisztus nevében kérem. Amen! Amen. Amen.